Додому вони рушили просто крізь глушину гакового гаю, вдячні за ріденьку тінь, що її давали дерева. Хоча все одно спеклися. У лісі мали бути олені, але з живих створінь лицарі побачили самих лише мух. Вони ззищали навколо дункового обличчя, повзали громові просто по очах, викликаючи скажену лють велетенського коня. Повітря стояло нерухоме, задушливе. Удорні дні також були сухі, але ж ночами зате бувало так холодно, що і в Кобеняку замерзнеш. А тут, у обширі, аж куди північніше, ночі стояли не надто прохолодніші за дні. Пірнаючи під навислу гілку, Дунк зірвав з неї листка та розтер між пальців. Листок розсипався пилом, наче тисячолітній пергамен. «Дарма ви поранили того чоловіка», – мовив він до Беніса. Та трохи чиркнув по щоці, аби навчити чемності ото й усе, а мав би горлянку врізати. Та вони б тоді кинулися в розтіч, мов зайці. Довелося б усіх доганяти та конями давити. «Ви убили б двадцятьох людей?» – недовірливо перепитав Дунк. «Двадцять двох. На двох більше, ніж у тебе пальців на руках та ногах, бо в Дунку. Їх треба вбивати усіх, бо інакше б базікатимуть. Вони об'їхали повалені дерева». Треба було сказати панові Лантуху, що його стяний струмок знищила посуха, ото й усе. Панові Явтуху, ви б йому збрехали? Гежа, чоби ні. Хто йому правду скаже? Беніс вишкірив мокрі червоні зуби. Пан Лантух ніколи не виходить зі своєї вежі тільки до хлопців у ожину. Служивий мечник має казати панові правду. Є одна правда, є інша, бо в думку, є така, яку казати не треба. Він сплюнув. Посуху насилають боги. Хоч дупу собі розірви, а проти богів нічого не вдієш. А от проти червонястої вдовиці. Ми скажемо лантуху, що та сука відвела його воду, і він стане дибкий, бо честі накаже йому забрати воду назад. От побачиш, він візьме собі в голову, що має щось зробити. А таки має. Нашим селянам потрібна вода для ланів. Нашим селянам? Пан Беніс заіржав мулячим сміхом. Чи не зробив, пан Явтух, бува тебе спадкоємцем, поки я до вітру ходив? Скільки, гадаєш, у тебе селян? Десятеро? ж, рахуючи дурнуватого синочка косоглазої Джейни, який не знає, з котрого кінця братися за сокиру. Висвятий у лицарі кожного з них, і ти матимеш половину від лицарів у довиці. Це ще не рахуючи зброєностів, лучників і решти. А щоб порахувати їх усіх, знадобляться не тільки твої руки-ноги, а ще й твого лисого малого. Я не рахую на пальцях ніг. Дунка нудило від спеки мух і товариства бурого лицаря. Так, колись той їздив з паном Арланом, але за минулість тієї давньої пори роки став неймовірно бридким, підлим та боєгозливим. Дунк вдарив коня п'ятами і потрусив уперед, аби залишити гіркий сморід позаду себе. Стояк виличали замком лише з чемності, хоча він хвацько стирчав з вершини кам'янистого пагорба і виднівся на багато верст довкола. Та все ж являв він із себе усього лише укріплену вежу. Кілька століть тому вона частково завалилася, хазяї мусили її добряче лагодити, і тепер з півночі та заходу, над вікнами, вежа була мурована зі світло-сірого каменю, а під ними – зі старого чорного. На даху, коли лагодили вежу, поставили стрілецькі гнізда, але тільки на перебудовані боки. На двох інших кутках сиділи якісь стародавні химери, скотюблені, вигладжені вітром та водою так, що ніхто б вже й не сказав, яких саме істот вони зображували. Плаский дах із соснових дощок був покручений та протікав. Від підніжжя пагорба до вежі вела звивиста стежка. Така вузька, що рухатися нею можна було тільки по одному. Дунк їхав попереду, а за ним Беніс. Просто над собою Дунк побачив яйка, що стояв на виступі скелі у своєму вислому брилику. Вони зупинилися перед стайнею, виплетеною з гілля та обмазаною глиною, що приліпилася до підніжжя вежі, наполовину схована під брунатно-червоним мохом. У одному стілі стояв сірий мерен старого пана, а поруч – майстер Скидалося на те, що Яйк та Сем Горбик затягли вино досередини. Двором блукали курки. Підбіг Яйк. Чи ви взнали, що сталося зі стромком? Червоня ставдовиця його загатила. Дунк зіскочив з грома і передав повід Яйкові. Не давай йому відразу багато пити. Гаразд, пане, не дам. Ей, малей, покликав Беніс. Ти вузяв і мого коня. Яйк кинув на нього зухвалий погляд. Я не ваш зброєносець. «Колись його язик до біди доведе», – подумав Дунк. «Візьми коня, бо дам ляща у вухо». Яйк скривив по мармизу, але виконав наказ. Поки він брав повід, пан Беніс відхаркався та сплюнув. Згусток яскраво-червоного слизу ляпнув хлопцеві на пальці ноги, і він кинув на бурого лицаря крижаний погляд. «Ви мені на ногу плюнули, пане?» Беніс незграбно зліз на землю. Еге ж, наступного разу плюнув пику не терпітиму твого клятого язика. Думки ясно бачив лють у хлопчакових очах. Подбай про коней яйку, поспіхом мовив він, поки все не ускладнилося. Нам треба побалакати з паном Євтухом. Єдиний вхід до стояка двері з обкутого залізом дуба знаходилися за три сажні над ними. Нижні сходинки були викладені з брил гладкого чорного каменю і витерлися посередині до того, що нагадували полумиски. Вище їх змінювала крута дерев'яна драбина, яку в разі лиха можна було підняти як міст. Дунк шуганув курей і заходився перестрибувати по дві сходинки за раз. Насправді стояк був більший, ніж здавався. Його глибокі підвали та люхи займали добрячу частину пагорба, на якому стояла вежа. Сама вона над землею височила на чотири поверхи. Два верхні мали вікна та балкони, а нижні – стрілецькі бійниці. Всередині було прохолодніше, але так тьмяно, аж Дункові довелося чекати, щоб звикли очі. Дружина Сема Горбика саме вигрібала попіл з комина, стоячи навколішки. «Де пан Явтух, нагорі чи внизу? спитав її Дунк. «Нагорі, пане». Стара була така зігнута, що голова їй висіла нижче за плечі. Щойно прийшов від хлопчаків у ожині. Хлопчаки – то були і сини пана Явтуха Озгрея. Едвін та Гарольд були лицарями, Аддам – зовсім юним зброєносцем. Усі троє загинули на полі Червонотрав'я 15 років тому наприкінці повстання Чорножара. Вони хороб за короля і чесно поклали свої голови, казав пан Явтух Дункові тож я привіз їх додому та поховав серед жини. Там була похована й його дружина теж. Коли старий пан починав нове барило вина, то завжди ходив до підніжжя пагорба і чинив узливання кожному з хлопців. «За короля!» – гукав він, а тоді випивав. Опочивальня пана Євтуха займала четвертий поверх вежі, а світлиця розташувалася поверхом нижче. Дунк знав, що саме там пани знаходиться найчастіше, човгаючи потихеньку між численних скринь та барил. Товсті сірі стіни-світлиці були завішані ржавою зброєю та захопленими в ворога короглами, здобичу битв минулих століть, які ніхто, крім пана Євтуха, вже не пам'ятав. Половину короглів укривала пліснява, усі вони добряче вицвіли та просякли пилом, а колись яскраві кольори перетворилися на сірий і тьмяно-зелений. Коли Дунк зійшов сходами, пан Явтух саме зішкрібав ганчіркою грязюку з якогось побитого щита. Беніс, розповсюджуючи пахощі, сунув по п'ятах. Очі старого лицаря наче трохи потеплішали, щойно він побачив Дунка. «Мій добрий велетньо», – оголосив він, – «і хоробрий пане Бенісе, а ну ж погляньте на це, знайшов на дні о скрині справжній скарб, жахливо занедбаний». Скарб являв із себе щит, або радше досить убогі рештки щита. Майже половину відрубали в бою, решта посіріла та розщепилася на тріски. Залізна облямівка геть заїржавіла, дерево поїла шашіль. Кілька плям фарби ще лишилося, та вони вже не давали змоги розібрати, який на щиті колись був знак. «Вітаю, вельможний пане», – мовив Дунк. Озгреї втратили вельможні титули багато століть тому, але пана Євтуха тішило, коли він у зверненні до себе чув відлуння колишньої слави свого дому. Що це в вас таке? Щит самого малого лева, старий поте роблямівку, струсивши кілька і ржі. Пан Вілберт Озгрей ніс цього щита у ту битву, в якій загинув. Я певний, ви знаєте його історію. Ні, мось, пане, відповів Беніс, не знаємо, перепрошую пана. Ви сказали малого лева, а він що, був карлик чи щось таке. А вже ж ні, в старого лицаря аж вуса затремтіли. Пан Вілберт був високий та могутній, справжній лицар. Прізвисько йому дали ще в дитинстві, якнайменшому з п'яти братів. У ті часи семицарства ще не було, а на престолах семи королівства сиділи сім королів, і вирій зі скелею якраз вели війну. Нами тоді правили зелені королі теплечі від крові старого гарта зеленорукого під знаком зеленої руки на білому полі. Геліс III повів корогви на схід воювати штормового короля, і Вілбертові брати усі пішли з ним, бо в ті часи, коли король обширу виїжджав у битву, поруч із зеленою рукою завжди майорів клітчастий лев. І трапилося так, що поки король Гіліс воював де Індія, король Скелі побачив нагоду відгристи шматок від обширу, тож зібрав військо західняків і налетів на нас. Озгреї тоді були воєводами північного прикордоння, і саме малому Левові довелося стрічати ворога. На чолі Ланістерів їхав, здається, четвертий король Лансель, а може й п'ятий. Пан Вілберт перестрів короля Ланселя і наказав йому спинитися. Не смійте їхати далі, мовив він, вам тут не раді, я забороняю ступати ногою на землю обширу. Але Ланістер кинув у бій всі свої корогви. Вони билися добрих півдня, золотий лев проти клітчастого. Ланістер був озброєний валерійським мечем, з яким не рівнялося пересічне залізо, тож малий лев жорстоко потерпав, а щит його був геть пошматований. Наприкінці бою, страждаючи від десятку тяжких ран, зі зламаним клинком у руці він кинувся на ворога з відчайдушною відвагою. Співці переказують, що король Лансель розрубав його мало не навпіл. Але вмираючи, малий лев знайшов щілину в обладунку короля під пахвою і загнав туди кинджал. Втративши свого короля, західняки повернули назад. Обшир було врятовано. Старий лицар попестив понівеченого щита так ніжно, як дитину. «Еге е, ж, мось пане!» – проскрипів Беніс. «Такі люди нам тут сьогодні б не завадили. Ми з Дунком поглянули на ваш струмок, мось пане. Сухий, як кістка, і не від посухи, прошу пана». Старий відклав щита у бік. «Розповідайте». Він сів на крісло і махнув їм сідати теж. Бурий лицар заходився розповідати, а старий уважно слухати, розправивши плечі та піднявши підборіддя. Весь прямий, наче спис. В молоді роки пан Явтухос Грей, напевне, нагадував лицарів з малюнків у книжках. Високий, сильний, гарний, навроду. Час та гори, звісно, взяли своє, але пан Явтуху все ще не втратив ані міцної прямої постави, ані широких плечей, ані могутніх грудей, а риси обличчя зберіг сильні та різкі, як у старого орла. Короткострижене волосся побіліло, як молоко, але густі вуса, що приховували рота, лишилися попелясто-сірими. Брови він мав того самого кольору. Очі сірі, світліші, повні суму. І суму в них додалося, коли Беніс згадав про загату. «Цю річку знали, як часто більше, як тисячу років», – мовив старий лицар. «Ще хлопчаком я там рибалив, і мої сини теж». Алісанна полюбляла плюхатися на мілені у такі спекотні дні, як зараз. Алісанною звали його дочку, що померла навесні. «Саме на берегах Клітчастої я вперше поцілував дівчину. То була моя сестра у перших, молодша дочка мого дядька з Озгреїв Листопадного озера. Нікого з них уже немає на світі, навіть її». Його вуса знову затремтіли. «Ми не можемо цього так подарувати, панове добродії. Та жінка не отримає моєї води. Я не віддам їй моєї Клітчастої». «Гребля міцно збудована, мось пане», – попередив пан Беніс. «Ми з паном Дунком за годину її не розберемо, навіть якщо лисий малий впряжеться. Знадобляться мотузки, сокири, кайла та з десяток людей. Це тільки для роботи, а ще ж комусь треба буде битися?» Пан Явтух витріщився на щита малого лева. Дунк прочистив горло. — Мось, пане, тут ще така справа. Ми той натрапили на купачів, но... І... — Донку, не надокучай його мостів всякими дурницями, — попередив Беніс. — Ну, повчив я одного тупака чемності, про що казати. Пан Явтух гостро зиркнув на нього. — Як саме повчили? — Та мечем, як іще. — Дряпнув трохи щоку, то й все, мось, пане. Старий лицар довго дивився на нього. — Це ви... Це ви нерозважливо вчинили, пане мій Та жінка має павуче серце Замордувала трьох чоловіків Усі її брати померли ще в пелюшках П'ятеро їх було чи шестеро, не пригадаю вже Вони стояли між нею та замком Не сумнівайтеся, вона батогами з дарешкіру з будь-якого хлопа, що їй не догодить Але щоб ви самі порізали її людину Ні, такої образи вона не подарує Це вже напевне — Вона вимагатиме вашої крові, як вимагала лимової. — Дейкової, мось пане, — відповів пан Беніс. — Красно прошу вельможного пана пробачити мені. Ви його знали, а я ні, та все ж його звали Дейком. — З вашої ласки, пане, я можу поїхати до Золотогаю та розповісти князеві рябину про цю загату, — мовив думк. Від рябина, свого зверхнього володаря, тримали землю і старий лицар, і червоня ставдовиця. Рябину ні, там ви помічі не знайдете. Сестра князя Рябина вийшла заміж за Вендела, брата у перших пана Вимана, тож він є родичем у довиці, а до того ж він мене недолюблює. Пане Дункане, на завтра ви маєте об'їхати мої села і зібрати усіх повнолітніх чоловіків, що можуть тримати зброю. Я старий та ще не мертвий, і я покажу тій жінці, що клітчастий лев ще має кігті. Аж два, похмуро подумав Дунк. І один з тих кіхтів – я.